hola saudos desde a edición número 90 de Off Mental. Na condución do programa estará o pequeno monstro. E estaremos na sintonía de Radio Felispín de Ferrol, Radio Piratona de Vigo, Radio Calimera de Compostela e Radio Redondela. Os son programa variado, con obras de Neuronium, Covialca, Pejotin e Duruticolum. Michel Huygen, compositor de orixe belga pero afincado no Estado español dende hai moitos anos, iniciou a súa carreira musical a principios da década dos 70, como membro de varias bandas de rock psicodélico. En 1976 funda a banda Neuronium, dedicada á música cósmica e con clara vinculación á ciencia ficción. O primeiro álbum da banda, Quasar 12361, publicouse en 1977 no selo discográfico británico EMI Harvest. EMI Harvest, selo mítico dependente claro da multinacional EMI, adicado á difusión a partir do ano 1969, data da súa creación de bandas relacionadas co rock progresivo, de Purple, Pink Floyd gravaban nese selo discográfico, EMI Harvest. E aí tamén gravaron en 1977 E, en sucesivos anos, Michel Huygen e Neuronion os seus traballos. A banda estaba integrada por entón naqueles inicios por o propio Huygen, Carlos Guirao e Alberto Jiménez. A música de Neuronion atraeu de inmediato a atención do público e a prensa musical especializada. Nos anos que seguiron, a banda realizou concertos multitudinarios que, pola súa grande asistencia de público, chegaron a celebrarse en campos de fútbol. No seu segundo disco, o seguinte dos anos, 1978, Vuelo Químico, contaron coa colaboración de nada máis e nada menos que unha mítica cantante eh, e misteriosa, Nico, eh, coñecida, entre outras cosas, por ter sido a cantante da banda Velvet Underground de Lou Reed e polas súas colaboracións con xente do arte pop como Andy Warhol ou xente da non-música creadores do Ambient, como Brian Hino, entre outros, ademais, por suposto, pola súa faceta como actriz. En Vuelo Químico, ese segundo álbum de Neuronion, de Michel Huygen e compañía en 1978, Nico recita un poema de Edgar Allan Poe. Ese mesmo ano, 1978, Neuronion representou a España no festival de ciencia ficción de Metz, França. Ainda que Albert Jiménez, deixa a banda tras o segundo disco, e Guirao, faino tras o quinto, en 1982, Michel Huygen mantivo o nome de Neuronium, coa colaboración ocasional de algúns músicos e a interpretación de certas pezas. Neuronium chegou a colaborar con grandes estrelas da música electrónica, caso do pioneiro Klaus Sulze, Tangerine Dream, con quen chegou a facer unha mistura alternativa do terceiro álbum da banda, o Digital Dreams. Ademais, con Arra Temple, banda alemá mítica, colaborou tocando nun actuación televisiva con Xunta. E entre outras costeos, así para reseñar as máis importantes, con Vangelis, celebre outras cosas por gañar un Oscar coa banda sonora de Carros de Fuego, chegou a participar na composición e grabación a medias dun memorable traballo Vangelis neuronio Huygen, además, publicou diversos álbumes en solitario, asinados así tal cual como a Michel Huygen, en troques de Neuronium, compuso bandas sonoras, diseñou algúns dos sons de sintetizador destinados a presets instalados de fábrica e actuou como produtor de algúns músicos. En recopilatorios de artistas e outros traballos colectivos, Huygen compartiu disco con Tangerine Dream, Klaus Ulce, Enia, Mike Oldfield, Richie Sakamoto, Susan Chiani... Christopher Frank, Michael Stearns ou Steve Roach, entre outros. E imos xa con Neuronium, Vuelo Químico, a última das pezas, que dá título ao álbum, Vuelo Químico, son 14 minutos 45 segundos. The skies, they were ashen and sober The leaves, they were crisped and sere. The leaves, they were withering and sere. It was night in the lonesome October Of my most infemorial year It was hard by the dim lake of Orgo In the misty mid-region of Weir It was down by the dank town of Obel In the gall-haunted woodland of Lear a tomb by the door of a legend tomb. And I said, what is written sweet sister on the door of this legended tomb. Éta-se un errore ou éta de la mort the leaves that were crisped and sere As the leaves that were withering and sere And I cried, it was surely October On this very night of last year That I brought a dread burden down here That I journeyed, I journeyed down here On this night of all nights in the year Well, I know, now, this dim lake of over, this misty mid region of beer. Well, I know, now, this damp tarm of over, this small haunted woodland of beer. Neuronium, 1978, a pesar que findaba o álbum e quedaba título o mesmo. Vuelo químico. Eimos imos xa nesta edición número 90, número redondo, con outros dos artistas que se achican aquí a, ao programa. Daniel Covialca, violinista, compositor e musicólogo, comezou como violinista na Orquestra Sinfónica de San Francisco, California, en 1975, permanecendo nesta orquestra até 2008. Paralelamente desenvolveu a súa carreira no campo da música New Age, achegando o seu jazz electrónico a vez que colaboraba co director da orquestra Seiji Ozowa en diversos proxectos, incluindo os xogos olímpicos de inverno de Nagano, en Xapón. Desde 2005 é profesor da Universidade de Berkeley. En 1985 creou o seu propio selo discográfico, Lee Shen, no que desenvolveu a maior parte da súa obra musical, centrado boa parte dela na produción de música dirixida á relaxación, meditación e terapia. Compuso a banda sonora do documentario Life of Amon Xamón en América e escribiu dez obras orquestrais e varias máis para violino e outras combinacións instrumentais. Entre os músicos cos que colaborou atopanse Steven Halper, bello coñecido aquí de off sa que o programa pasado, 79, a edición número 89, foi dedicada a el Henry Brandt ou Charles Scher. Xa no campo da música clásica realizou diversas grabazóns das sonatas de piano e violino de Mozart, así como a sonata de violino de Otorino Respingi, para o selo Sonic Arts Label. Especializado na música de Mozart, foi fundador, solista e concertino da Mitsama Mozart Festival Orchestra. Na actualidade, Daniel Covialca, cuzo apelido se escreve ás dúas con K, segue moi activo. Daniel Covialca, sin dúvida un dos pioneiros, junto a Stephen Halper, ala naqueles mellados dos anos setenta, daxo que, co paso dos anos, se etiquetou como a New Age Music e que era un tipo de música moi determinado que se tomaba moi en serio en aquel momento, luego se tribalizou e saí moi, saíron moitas cousas dai. Pero estamos falando da, da naturaleza de todo aquel e, polo tanto, estamos hablando de xente realmente interesante que tentaba abrir nuevos camiños. Realmente así foi. E xa con Daniel Covialca do álbum Timeless Motion 1982 a peza que fecha o álbum Lula Bay 10 minutos 22 segundos Thank you. Daniel Covialca, do álbum Timeless Motion, do ano 1982, oubíamos a Peza, das tres que contén o álbum, incluída a o famosa versión extendida do Canon de Johann Bachelbel, pero nesta ocasión elixíamos Lullaby, que fechaba o álbum. A Hilliard Ensemble é un cuarteto vocal británico dedicado á interpretación de música antiga, dirigido por Paul Hilliard, fundado en 1974, o nome do grupo é unha homenaxe ao pintor miniaturista inglés Nicolas Hilliard. Aínda que a maior parte dos seus traballos céntranse na música medieval e renacentista, a Ensemble Hilliard tamén interpretou música contemporánea, traballando a miúdo con compositores como a Ostonio Arbopart e incluíndo nos seus concertos obras de John Cage ou Gavin Briers. En 1993, en plena ola de interés popular polo canto gregoriano, Agilear Ensemble lanzou o disco Oficium en colaboración co saxofanista noruego Jan Garbarek, da escudería ECM. Ne moitos países, pues, obtivo un grandísimo número de, de ventas este álbum, Oficium. Entre os numerosos álbumes que ten publicado Agilear Ensemble, dende o ano bueno, 1977, en 1989 publican un álbum adecado a Pejotin, unha publicación para o selo ECM edicións de música contemporánea, seja, o xelo de Manfred Heijer, que ben conhecides aquí en Off Mental porque ya dicamos máis de programa especial. E aquí, cando nos atopamos coa figura de Pejotin, Pejotin, chamado en francés Pejotin Le Grand, ou en latín Magister Perotinus Magnus, un compositor medieval francés que naceu en París entre os anos 1155 e 1160 e que morreu cara 1230. É considerado o Pajotín o compositor máis importante da Escola de Notre-Dame de París, na que comezou a asestarse o estilo polifónico. Despois da monodia, xa sabe, despois do canto gregoriano, esa combinación de voces que supuso toda unha revolución musical en aquel momento, na Edade Media. Pouco se sabe da súa vida, evidentemente estamos falando dun personaxe dun músico, dun compositor, pois pues eso, da Edade Media. Máis da súa obra si sí podemos falar. No período gótico da música é obxecto de atención desde o punto de vista técnico e teórico. Desenvolvese o contrapunto. Entre os tratadistas máis notáveis desta época se atopa Peixotin, que foi coñecido en Francia entre os anos 1180 e 1207. Os seus libros foron utilizados na igresa parisina de Virxe Bendita incluso despois da súa morte. Considerase que pertenceu á Escola de Notre-Dame de París, centro de arxa anticua, anterior ao Ars Nova, aínda que non existen probas facentes desta circunstancia. Compuso obras a tres e catro voces a principios do século XIII. O triplum e o quadruplum de Pagotin constituen o máis logrado da polifonía eclesiástica nos comezos do século XIII. A súa obra máis importante é o Virotum Omnis, que foi encargo das autoridades eclesiásticas para celebrar o día de Nadal do ano 1198. Unha das súas obras máis admiráveis é Organum quadruplum sederunto. E imos xa con esa selección que fixemos deste de álbum da de Agiliar Ensemble dedicado ao compositor medieval francés Peixotin. 1989 publica ECM, non podían ser menos, Edicións de Música Contemporánea, o xeno alemán de Manfred Eiger. Hubimos unha das piezas recomendadas para a audición que mencionamos antes e que abre este traballo. Viderunt omnes son 11 minutos 36 segundos. Iderum Ovnes, unha pesado compositor medieval francés Pejotin, interpretada polo cuarteto vocal de Hilliard Ensemble, dirixidos por Paul Hilliard, non a gravazón para o xelo ECM do ano 1989. E estamos xa na recta final deste de OZ Mental, edición número 90, na sintonía de Radio Felispín, Radio Piratona de Vigo, Radio Calimera de Santiago e Radio Redondela. Un programa este que como é unha edición redonda A número 90 Quisemos así a varios artistas Seindonos un pouco deses especiais Un tanto latosos E tamén un tanto pesados então, Vamos a aliviar un poquiño durante os seguintes programas As edicións de Off Mental Facendo as máis variadas E os seguintes dos artistas Que se achegan aquí pois É un bello coñecido De feito pois foi Sintonía de Off Mental A primeira deste programa Duruti Colón e trouxémolos aquí con algo especial, un disco que non chegou a sonar aquí demasiado, pese a que aos The Routine Column of Mental Adicoyes cinco programas seguidos, consecutivos. Foi unha cousa realmente curiosísima. Comezamos, non sabíamos cando íamos rematar e foron cinco programas, cinco horas dende a edición número 70 a 75. Podedes procurala aí no noso blog en ofmental.blogspot.com porque é un programa tremendo, de 5 horas, en cinco partes. Pero bueno, vamos a recuperar aquí ese Amigos en Portugal, un disco realizado a medio camino entre Lisboa e Estoril. Y que hay una ligazón, ahí, una ligazón portuguesa, dos de Ruth y Colum. En los 80, parte dos catálogos de las escuderías británicas tan importantes como Factory o Root Trade. Contaron con a súa puntual e casi miragosa distribución en España a través do selo Nuevos Medios, un selo impresionante que trouxou aquí ao Estado Español naqueles anos 80, 90 e aínda hoxe pois, moitísima produción que se estaba realizando en outros lares. De maneira semellante, os nosos veciños portugueses, as nosas veciñas portuguesas, contaron con, con un selo, xelo pues, paralelo a todos estes, eh, nada máis e nada menos que o selo Fundação Atlântica. Constituído en 1982 polo estudiante de socioloxía Miguel Esteves Cardoso, afincado daquela Manchester, non podía ser menos, e Pedro Aires Magallanes, despois componente de Madre Deus, E fechada en 1985, só so tivo tres anos de vida esa fundación Atlántica, tivo o privilegio na súa corta vida de publicar as primeiras referencias de grupos legendarios do país como The The Alarm ou The Delfins. Ademais, grazas á súa estreita amizade con Tony Wilson, produtor dos Durutti Column, deu xe so oportunidade de sacar o luz en exclusiva unha grabación de Durutti Column, Fetiches da marca británica Dita exclusividade propició un agrio desencontro entre Tony Wilson e Cardoso, xa que o segundo, o portugués, acabou aferrándose a todos os delitos da obra e os Doruti Colum nunca cobraron un peso dese eh, disco mm, curioso chamado Amigos en Portugal. E é que o que en principio ia ser unha colaboración destinada a un single, a nada, un traballo pequeniño, dos Doruti, entre o selo portugués, Fundação Atlântica e o grupo británico, acabou ampliándose a todo un LP, Amigos en Portugal. Un disco que, por certo, foi acabando de reeditar hace moi pocos anos polos propios do Ruth y a ver se si de unha vez por todas acaban algo de pasta da, da cuestión. Este disco foi grabado íntegramente en Paso de Arcos, unha poazón situada a metade de camiño entre Lisboa e Estoril. Alá onde morre o río Tello E nace o sol de Tido o que tantas veces cantou Pessoa Só considerarse L.C. lota continua O segundo dos álbumes de Durruti Colum Como o máis logrado dos discos Ou polo menos o máis atinado da primeira época Porén, non embargantes A escoita atenta da súa aventura lusa Dá moito que pensar Liñas melódicas, definidas, limpas Unidas ao acertado protagonismo do piano, que dá unha maior profundidade as composicións de Relly, asuda a atenuar o entusiasmo das seis cordas de Vini Relly e redefine a brumosa vocación que, indefectivelmente, sempre se asocia a esta banda. Un traballo maioritariamente instrumental, hai algunha peza vocal, pero son as menos, que imos agora que escoitar nun, nun par de pinceladas, para afindar así, por todo alto, este off mental número 90, número redondo, que quixemos os aquí facer así en plan variado, en homenaza a todas e todos, e tamén así para animar unha nova etapa de off máis variada como non, e menos coñazo. <risas> Eimos xa cos do Ruti Coulon, Amigos en Portugal, 1983, isto publicado originalmente por Fundação Atlântica, nos últimos anos xa, hai un par de anos a por los do Ruti, por fin, en disco compacto, e tamén en reedición vinilo, con portada alternativa, escoitamos en solución de continuidade as pezas Lisboa e Estoril anoite. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo o pequeno monstruo ata semana que ven nunha novadezón de Off Mental.